Розділ сьомий, в якому ви довідаєтесь про приголомшливу новину, яку розповів нашим героям Петя Бараболя, а також про таємниче зникнення головної героїні. «Бач, а казав, що тобі ніколи нічого не сниться. Це ж просто здорово! Такий збіг!» Журавель Загадково усміхнувся. «Який збіг?» – спитав Сашко Циган. «При чому тут збіг?» – спитав Марусик. «А при тому, що мені теж сьогодні сон приснився!» – продовжував загадково усміхатися журавель. «Який? Про те саме?» «Ага!» «Та ти що? Точно-точно!» «Ну, це вже...» Але почути, який сон приснився журавлю, хлопцям зараз... Не вдалося, бо в цю мить назустріч їм вискочив їхній однокласник, захеканий Петя Бараболя. Хлопці йшли понад річкою, і коли Петя вискочив на стежку, спершу думали, що на річці щось трапилося, хтось топиться або що. Але... Ой, хлопці, слухайте, я щось знаю, щось знаю, хекаючи випалив Бараболя. Таке, таке... «Луснете від подиву! Ну що? Що?» Бараболя злодійкувато озирнувся на всі боки і приклав палець до вуст. «Тільки шшш! Секрет! Державна таємниця!» Вже й державна!» – недовірливо скривився Сашко Циган. «Абсолютно!» – вдарив себе в груди Бараболя. «Ну давай!» – сказав Журавель. Бараболя, оцінююче, глянув на хлопців. «А ви не той? Не викажете мене, бо...» «Та кажи вже свій секрет, не тягни!» Нетерпляче вигукнув Марусик. «Ти що нас не знаєш?» – образився Сашко Циган. «Коли ми кого виказували?» Бараболя знову злодійкувато озирнувся і стишив голос. «Так от! Я тільки що злипок. Там біля діда Коцюби стіл вкопаний, довжелезний» на все село, і лавки, і в селі про це ніхто, ні гу-гу. Хлопці перезирнулись і зверху глянувши на Бараболю усміхнулися. Таємниця, а? Їм дуже хотіло сказати Бараболі, що то ж вони самі вкопували вчора ту таємницю. І ще трохи, і Марусик, мабуть, так і не втерпів та Бараболя чи то не помітив їхніх з верхніх усмішок, чи не зважав на них. І знаєте, для чого той стіл? Бараболя стишив голос аж до шепоту. Для прийому. Державного. Хлопці знову перезирнулись, але вже без усмішок. Що? Бараболя переможно глянув на них. Справа в тому, що онука діда Коцюби виходить заміж. Хлопці закліпали очима. «Ну і що?» Тепер уже бараболя зверхньо усміхнувся. «А ви знаєте, за кого?» Він швидко закивав пальцем, і коли хлопці прихилили до нього свої голови, урочисто прошепотів. «За сина, дуже відповідального чоловіка з міністерства!»